Vrienden, hartelik goeie naand. Dit is nog steeds koud. Ek het so hier en daar een fotokie gekry gisteravond van mense wat lekker knus. Het sy by een okagokie sit of by een pot sop uh, en uh, na die eredienst kyk. So baie dankie dat jylle ook in die tyd ingeskakel is by ons eredienste. Uh, ons het gisteravond ook die goeie nies gekry dat ere uh, dienste weer mag gefat onder sekere voorwaardes. Ons sal maar wacht tot die amtelike skrywers kom om te sien wat die voorwaardes is. En uh, dan sal ons dit met julle bespreek en deel so ons ook weer aanvang kan neem met ons gemeentelike bijeenkomst. Ek dink ons allemaal sien uit daarna en ons kon nie dat die president gisteravond die aankondiging gemaakt het Ons begin vanavond sy eredienst met Romeine 7 en ek wil so een of twee versies nie daar vir julle lees, julle kan rustig julle oot toemaak en ook focus op die heren wat vanavond by ons is. vers 19, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slechte wat ek nie wil doen, dit doen ek. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slechte wat ek nie wil doen, dit doen ek. Jere, miskien is dit van hand ook ons belevenis as die kinders. Dat jy ons kom niet maak het, aan ons die nieuwe leven kom geet, maar heredaalse strijd in ons binnenste aan die woed. Het is in die gees en die vlees, het is in licht en donker, het is in, ja, wat ek wil doen, en wat ek nie wil doen, Heren, ons wil vanavond net kom bid, dat u ook vanuit die woord vanavond vir ons sal kom leer, hoe dat ons ook met ons gedagtes en ons emoties nader na u toe kan groe. Ek bid, Heren, dat die woord vir ons inzicht sal bring en vir ons weisheid Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Ons is bezig met ons reeks COVID-19 vrou van ons om een kopskuif te maak. Ons het gister aand gesels oor ons denken en emoties wat mykaarse vriende is en dat ons beide nodig het uh, dat die Heere ons brein op een ongelooflike manier gemaakt het waar denken en emoties mekaar kan aanvullen en mekaar sy handen kan vat. Van gaan ons praat oor dat ons emoties en denken vir ons in die rechte richting moet laat groei. Nou het ons dit al gesê in die tyd die Heere het vir ons een kop gegeet met eindeloose potentieel. Toch is daar die kop van ons verdeel tussen die goeie wat ons wil doen en die slechte wat ons nie wil doen. Ons kop is dikwijls vastgevang tussen dit wat ons emoties aan die een kant begeer en dit wat ons rationele denke aan die ander kant, vir ons sê wat die beste vir ons is. Die strijd tussen ons emosies. en ons denke wees maar net vir ons dat ons eindelijk mens is. Dit is so normaal soos kan kom. Dit sê ook dat ek en jy iets ervaar in ons leven, van die struid tussen die vlees en die gees waarvan Galatius 5 skrywe. Ons kan nie doen wat ons wil nie, want daar voed een geveg, een struid, tussen ons begeertes en ons wil. Schenk kan ons het vanavond verduidelik aan die hand van een perd en sy ruiter. Die pert verteenwoordig die emotionele kant, wat grotendeels onbewistlik en instinktief gebeur. Die ruiter aan die andere kant is ons rationele kant, ons denkende kant, wat bewistelik gebeur, nadenkend gebeur. Nou weet ons dat die ruiter hou daarvan om alles te analyseer en dinge logisch te burdeneer. Die perk aan die ander kant wil vannig beweeg. Dis die emotionele kant. En het ons gister aand gesê, ons emoties is baie keer soos een blitswinne geskakelaar wat aan en af gesit word. En omdat ons emoties en ons denken in harmonie moet saamleef, makaarse vriende is, soos wat ons gister aand gesê het, moet ons beide in ons levens bestuur. Die perd en die ruiter, die emoties en die denken. Beide die emotionele kant en die rationele kant van ons brein moet in aggeneem word. Beide moet inkoop op die koers wat ons leven ingeslaan het. En ek weet, as ons vanavond so saam is, dan het die meeste van ons reeds die keese gemaakt om ons koers, ons richting te kon verander het in die richting van Christus dat ons hom wil verheerlik, hom wil dien, hom wil liefhe. Rationele denke, gaan ons nie alleen deertrekken. Sam met ons denke, moet daar ook een stikkie motivering kom. En dis waar die perd ter sprake kom. Dis is die perd wat dinge op die lang termijn gedoen krij, omdat die perd hier die hoë energie het en diep emoties het. En die paard en die ruiter het mekaar nodig. Die ruiter aan die een kant wat logisch moet beplan en die koers vir verandering moet anduid. Maar aan die ander kant is daar die die paard die emoties wat die motivering moet gee, so daar groei en verandering kan kom. En beide die peert en die ruiter, ons emoties en ons denken, moet inkoop op die richting waarin ons wil beweeg, in die richting van Christus. Mense wat ernstig is oor die Heere, wil nie altyd op die stelfde plek stilstaan in hulle geloofsreis nie. Daarom vraag het van ons om ons kopse per en ruiter te bestuur. Kom ek verduidelik dit so. Die ruiter moet duidelik weet wat die koers of die richting is waar in ons leven beweeg. Wat somtijd soos weerstand lyk, in my denken wat op die breek kom trap en sê, maar ek gaan nie voor en toe beweeg nie, is dikwels een gebrek aan duidelijkheid en richting. Die vraag, maar waarna toe is ek op pad? Daarom moet ons vir ons denken, vir die ruiter, baie duidelijk laat weet, wat is die richting of die koers wat ons leven inslaan. Tweede ding, die perd moet gemotiveer word. Wat dikwels soos luiheid lyk, die paard die emosies wat nie wil saamkom nie, wat traag is, is dikwels uitputting of hardkoppigheid. Die reiter ga nie vervorder as hy die paard doon nie. Hy moet die paard sy samenwerking kryk, As die emoties bykomt, dan verskaf dit die motivering so ons in die rechte richting kan beweeg. En dan die derde ding, die route moet duidelik uitgestippel word. Dit is so, dat as ons kan sien wat die pad gaan inhou, dan kom verandering vir ons makkelijker. As ons kan sien wat langs die pad vir ons wacht en waar langs ons gaan reis, dan kom die verandering makkelijker. Nou as ek aan hierdie twee um, beelde dink van die perte en die ruiter, dan kom Paulus' leven onwillekerig in my gedagtes op. Iemand wat weis geleef het, iemand wat in die teenwoordigheid van God geleef het, en ander mense geleef het. Iemand wat sy emoties en sy denke en sy wil die heel tyd gesynchroniseer het met Godse wil, in lijn gebring het met Godse wil. Toe Paulus die Filippense brief geskryf het, was hy toekomst donker en onzeker. Ons kan ons self inding in sy posiesie. Hy het nie geweet of hy gaan oorleef nie. Hy het nie geweet of hy vry gelaat so word nie. Al die bestanddele was daar vir diep donker emisionele pit, een stuk depressie, een stuk moedeloosheid of hoopeloosheid. Paulus het immers genoeg rede gehad om omgekrap te wees. Voor hom het het gevoel asof die engele die sleetel van die tronkselse deur weggegooi het, want niks verander nie. Hy was al so lang in die tronk en steeds geen uitkomkans nie. Paulus moest zeer sekerlik vir hom self afgevraad maak, wat er net het vir God dat ek hier sit. Ek het nou sy kind geword, ek het vir hom begin werk en nou sit ek hier in die tronk. Toch sien een mens geen teken van pessimisme as jy na Paulus luister nie. In teendeel, die boek Filippense loop oor van vreugde. Ek herinner my aan Filippense 4, vers 4, wat sê, Verblij jylle in die Heere, ek herhaal, verblij jylle. Hoe is dit moendlik? Hoe is dit moendlik om so kalm te wees, as jou toekomst donker is? Ek wil in die hand van die drie goed wat ons net al gesê het, Paulus' lewe daarby laat inskakel. Daar die oomlik toe Paulus vir Jesus van aangezicht tot aangezicht ontmoet het, het alles verander. Van toe toaf het hy een glashelder beeld idee gekry van die nieuwe koers wat sy lewe ingeslaan het in die richting van Christus. Paulus het dadelijk sy hooprofiel positie as fariseer prijs gegeen. Daar en dan het hy alles laat staan, wat om aan sy ouw manier van leven herinner het. Hy het baie duidelijk aan die ruiter in sy kop gekommunikeer wat sy nieuwe richting is, in die richting van Christus. En dis wat Filippense vir ons so mooi sê. Filippense 3 Al die dinge was eers vir my ook baie belangrik. Maar Christus het my oor laat oopgaan. Dit het glad geen waarde meer vir my. Ek het besef hoe dit een mense aandag kan aftrek van wat rechtig belangrik is. En dit is dat ek Christus Jesus as my jere leer ken het. Dit het my laat besef, dat al hierdie ander dinge eindlik niks in vergelijking daarmee is nie. Vanuit my pad Jesus in gekruis het, het die hele manier waarop ek na dinge kyk verander. Al daarie dinge wat eers vir my so belangrijk was, is nou vir my minder as niks werd. Want Jesus het vir my alles geword. Hy is nou vir my belangriker as alle ander dinge te saamwe. Daarom het ek alles gelos vir hom. Jy sien, die reiter in Paulus' kop het precies geweet in wat er koers Paulus' lewe gericht word. Sy denke het geweet, dis die richting wat ons inslaan achter Christus aan. Twee, die beste ding wat Paulus kon doen, was om sy hele lewe vir God te geën ons het nou die avond gesê, of nou die ochend, zonag ochend, denk ek, hy het sy kop vir God gegeen. Hy het sy lyf, sy lichaam vir God gegeen. Maar hy het ook sy hart, sy emosies, vir God gegeen. Hy was van noord en syd van sy hart. Bekeerd. Sy emosies was heel waarschijnlijk negatief. As ons nou moet eerlijk hees, as hy op een kouwe seelvloer moet slaap in die aand. Maar omdat sy levense koers verander het, kon hy met nadenke, bewustelike nadenke, besef, dat hier eindelijk vir my in die tronke geleentheid is. Paulus kon vir homself begin sê, maar ek is jy om doof en te hy nie. Ek het die geleentheid om nou met trompe oor Jesus te praat. Ek kan nou mense bereik wat ek andersins nooit so kon bereik nie en skielik kon Paulus met Christus as sy koers sy emoties inspan om hom te motiveer om sy werk in die trom te doen. Dalk het sy emoties van hom gesê kyk hoe verloore is hierdie mense. Hulle honger en dorst na die goeie mis van Jesus Christus. En het sy emoties die stik motivering vir Paulus geword om hierdie geleentheid raak te sien. Die perg in Paulus' kop, sy emoties, het gesorg vir die motivering. 3. In Filippense 2 Daar vanaf vers 5, denk ik, skryf Paulus, hoe lyk die pad achter Jesus aan. Wat behelst dit? Wat kan ons te wachte wees? En dan lees ons daar, dat Jesus sy Himmelse bestaan prijs gegeet, om die gestalte van die dienskrijg aan te neem. En dis hoe die pad lyk, as ek in die koers achter Christus aangaan, wanneer ek door my emoties gemotiveer word, wanneer die peert en die ruiter gesynchroniseerd is met mekaar, dan is dit een pad waar ek myself weggeef. Dit is een pad waarop ek myself weggeef vir God en weggeef vir ander mense. Waar ek ander begin dien, waar ek die minste is en ander mens is een belang my my eie stel. Dis een lewe, dis een koers van prijsgave, van weggeen, van oorgeen. Kom ons maak dit van toepassing op hierdie pandemie waarop ons is vriende, COVID-19. Dit is so dat ons hierdie pandemie anders hanteer as ongeloofig is. Hoekom sê Hoekom sê ek so? Die ruiter in ons kop weet in wat er koers ons beweeg. Ons beweeg in die richting van Christus. Ons groei in die richting van Christus. Ons wil graag vir Christus in ons leven verheerlik. En daarom is die vraag in hierdie pandemie tyd, vooral rondom ons denken, hoe kan ek God ook verheerlik in hierdie pandemie? Die paard in ons kop bring ons emoties in beweging. In die pandemie tyd vriendes sien ons die nood. Ons beleef dit. Ons raak bewus van mense wat sonder werk sit. Ons raak bewus van mense wat sonder inkomste is. Ons sien mense wat, wat moedeloos en hooploos is. Ons sê mense wat honger is en dit bring ons emoties in beweging. En dan het ons gelukkig ook een padkaart wat vir ons weis, wat ons langs hierdie pad te wachte kan wees. En het maak dat ons in hierdie pandemie een geleentheid raak sien, ons word gemotiveerd dier ons emoties om te sê, ek wil een hand uitsteek, ek wil kost gee, ek wil bid, ek wil ondersteun, ek wil uitreik, ek wil my licht laat skyn, in hierdie pandemie. Ons gaan ons moet prijs gee. ons gaan ons self op een plek moet plaas waak ander mense kan dien en kan help. Die reiter en die perd in synchronisatie. Ons weet, ons is in die richting van Christus op pad. Ons denker weet wat die koers is. Ons emoties gee die motivering. Dit gee vir ons die drijfkracht. En die Bijbel sê vir ons, Hoe lyk die pad in daai richting? Wat kan ons te wachte wees? Hoe lyk een pad waar ek Christus in my kop en my emoties verheerlik? Vrienden, ons kop sy emotionele en denksysteme is ons een perp en een ruiter. Dit moet gemotiveer en gedierig die pad gewys word om die verandering in ons levens te bewerkstellig. En is ons nie geconfronteer in die tyd om juist te veranderen? Ons word juist in die tyd geconfronteer om nie te dink oor baie goed, oor ons self, oor die manier waarop ons kerk is, die manier waarop ons eredienst hou, die manier waarop ons, ons hande en voete by sit, by dit wat ons met die mond belei. Mag ons ook in hierdie pandemie tyd gemotiveerd dier ons emoties, gerig dier ons denken, achter Christus aanbeweeg. Hy wat om self om die gestalte van een slaaf aan te neem en diensbaar te word, verander. Amen. Kom ons tree in, vanaan specifiek vir ons sykes, mense wat onder behandeling is, en wat, ja, net die Heerese hand oor die leven nodig het, ons gee geleentheid vir stilgebed. Vrienden, ons wil maar weer eens dankie sê vir amal wat ook ingekoop het op ons insameling tijdens Pinksertijd vir die Bijbelgenootskap. Ons herinner maar weer aan die mikpunt wat die lidmaat vir ons gestel het om kinders 20 rand te skenk vir Gideon Bijbel en ons as volwassene so 60 65 rand vir gesubsidieerde Bijbel so dat hierdie Bijbels ook verspreid kan word en mense die goeie nies kan hoor, mag die krachtige werking van die Heilige Gees in ons levens ook vir ons help om die peert en die ruiter in ons kop met mekaar te synchroniseer, so dat ons in die richting van Christus kan groei. Amen.